Tuhle tu desku, kterou posloucháte, jsme nikdy nenatočili. Jsou to písničky z několika desek, které tvoří jakési uzavřené období. Na jehož konci jsme měli vlastní počtu a na začátku ostrov, na kterém žili sami fešáci. PI, be, right, don't be right. Dick.